فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita memasuki bab baru, bab yang ke-8 Kala al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala bab kaulillahi ta'ala Wa khalaqas khalaqassamawati wal-arada bil-hak Bab firman Allah ta'ala Perkataan Allah ta'ala dan ialah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan al-haq, dengan kebenaran. Maksudnya bukan main-main, ada hikmahnya. Dan ini adalah penetapan tentang Tawihid, apa, Ar-Rububiyyah. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Berkali-kali Dalam pertemuan yang kita telah kita lewati Semua Tauhid Al-Rububiyah Adalah menuntut Hambanya Hamba Allah SWT Agar mereka mengesahkan Allah dalam Tauhid Al-Uluhiyah Jadi tauhid Ar-Rububiyyah Takrir dengan tauhid Ar-Rububiyyah Bahkan diakui oleh Musyrikin Diakui oleh Kufar Quraish Tentang Bahasanya yang menciptakan Langit dan bumi Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini bukan main-main Tapi ada tuntutannya Agar Mereka Mengakui sebagai hamba Allah dan mereka mengakui bahawasanya Allah berhak diibadai. Dan yang selainnya dari semua sesembahan, dari semua al aliha dari selain Allah Subhanahu SWT Allah tidak punya hak untuk diibadai. Apalagi mereka juga satu di antara makhluk-makhluknya Allah. Tidak ada lain. Semua sesembahan, dari setiap orang adalah semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala sama makhluknya Maka enggak berhak diibadai maka itu pengakuan tentang tuahhid al uluhiyah ini adalah menuntut agar hamba Allah Allah dalam tuahhid al uluhiyah al hadis berakam sabab Allah wa salam wa khamsa wa tamainin ada setengah nomor 7385 hatta sanabi satu hatta sanasufyan an ibni jurayjin an sulaiman an tawusen an ibni abbas radhiyallahu anhum anna hu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wa yatu minal lail Allahumma laka alhamdu Anta rabbus samawati wal ard Laka alhamdu Anta qayyimus samawati wal ard Faman fihinna Laka alhamdu Anta nurus samawati wal ard Qauluka alhaqqu wa waaduka alhaqqu Wa liqauka haqqun Wa aljannatu haqqun Wa alnaru haqqun Wa haqqun Allahumma laka, laka aslamtu wabika amantu Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu Wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhkartu Wa asrartu wa a'lantu Anta ilahi la ilaha li goyruka Hadis dari Abdullah bin Abbas rata la anhumah Yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Bab ini bab yang ke-8 ini bahwasanya beliau menuturkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tu ibn al-lail yakni fil-lail Pada suatu malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini Allahumma lakal hamdu ya Allah Segala pujian hanyalah untukmu. Kita lakukan di sini Sir dan Masjurur menunjukkan arti Taksis Bahasanya hanyalah untukmu Segala puji-pujian Hanyalah untukmu Engkau adalah Rabu Samawat, Samawat Engkau adalah Rab Yang memiliki, yang mengatur Langit-langit dan bumi Laka Alhamdu Segala puji hanyalah milikmu Antakoyi Musamawati wal-ard, engkau adalah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Waman fihina tengok dan siapapun yang ada di dalam langit-langit dan bumi ini, dan antaranya adalah kita bani Adam, Jin dan manusia seluruhnya dan yang lainnya yang ada di bumi ini adalah tidak bisa tegak dengan sendirinya kecuali Allah yang menegakkan. Langit yang begitu tebal Satu langit Perjalanan 500 tahun Tebalnya Antara langit pertama dengan yang kedua Juga 500 tahun Sampai Langit yang ketujuh Di atas langit yang ketujuh ada apa? Lautan Di atas lautan ada apa? Ada kur kursi Kemudian di atasnya ada Arus yang perbandingan antara langit-langit forex perhatikan antara langit-langit dengan kursi perbandingan besar dan kecilnya seperti selayaknya kita melemparkan tusuk uang logam ke tanah yang lapang tusuk uang logam tadi ibaratnya langit yang ada 7 dan arus ibaratnya bumi tersebut lapang tanah lapang yang lebar tersebut itu perbandingannya maka enggak ada artinya antara langit dan arsy dan kursi enggak ada artinya dibandingkan dengan arsy itu makhluk yang paling terbesar <tuh> perhatikan dan ini semua adalah yang menegakkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan ini pengakuan yang harus kita akui adalah dalam tauhid tauhid al rububiyah tauhid tentang keesaan Allah dalam semua perbuatannya. Ma'aysa Allah dalam semua perbuatannya tidak ada tandingan dalam semua hal tersebut. Jadi antaqayyimus samawati wa ma fiihinna. Ini pelajaran kita dalam pelajaran tauhid ya ikhwan. Kita harus tahu tentang buku kita ini buku tauhid, kitab tauhid. Kita tentang penetapan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Tiga Tauhid yaitu Tauhid al-Rububiyya dan Tauhid al-Uluya dan Tauhid al asma asmaa wa Sifat. Dan ayat tadi yang telah kita baca dan juga hadis ini yang sekarang yang kita baca adalah ketetapan di sana dalam Tauhid al-Rububiyya al dan al-Uluya dan asma wa Sifat. Terkandung dalam semua yang tertera dalam kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Abdullah ben Abas setelah An dari beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kita mengetahui tentang tauhid yang diajarkan oleh beliau Alaihissalam kepada umatnya, dan kita di antaranya. Maka tidak perlu lagi ilmu kalam, tidak perlu lagi ilmu yang dikatakan menggunakan pengedapan akal. Tapi cukup dengan pasrah kepada. Yang membawa syarat ini yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengenal tentang Tauhid, mengenal tentang Allah, mengenal tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang perbuatan-perbuatannya. Antakoyi musamawati wal artuaman fi hinda. Engkau adalah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalam langit-langit dan bumi tersebut. Tegaknya adalah Allah yang menegakkan. Laka lehamdu segala puji hanyalah milikmu. Kita ulang lagi cerdan majulat di kedepankan. Ini maknanya apa? Memberikan fakta taksis bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wataala. Antanur sama wati wal art. Engkau adalah yang memberikan cahaya Terhadap langit-langit dan bumi Nur maknanya munawwiruha Nur samawat ini munawwiru wal wala'arat wa Antum batat dalam kitabnya Ibnu qayyim rahimahullah ta'ala Kitab yang Dengan judul apa? Istima'u Juyus Islamiyin Istima'u Juyus Islamiyin Persatuan Tentara-tentara Islam, Al-Ghuswiy, Al-Ghuswiy, Al-Jahmiyyah wal Muatilah. Nah, dalam rangka menyerbu dan menyerang, nah ya kan? Jahmiyyah dan Muatilah dalam awal-awal kitab tersebut, Dijelaskan oleh beliau yang mulia Muhammad S.W.T tentang bahasanya Nur adalah satu di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Samawati Mananya adalah Munawwiruha Dan itu adalah Satu di antara nama-nama Allah yang Maha Bagus Yang Husna Sehingga sebagian apa Orang dinamai dengan nama Abdun Nur. Nur Kenapa? Karena Nur adalah Nama Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana yang terkasih oleh qayyim dalam kitab Tersebut Coba antum kembali ke sana Istimewa Juyus Lamin Because we Alal mu'attila wa al-jamiyah al wal mu'attila Wal mu'attilin <coughs> Daib Atau Istimewa Juyus Islamiyah Itu tidak salah judulnya lupa, jelas. Itu judul Istimewa Juyus Islamiyah Daib Kau luka lahat Jadi Anta nurus samawati wal arat Maknanya engkau yang berikan. Cahaya terhadap langit-langit dan bumi ini. Jadi. Kita bisa melihat. Di malam hari. Dengan adanya cahaya. Kita melihat di siang hari. Semuanya adalah dari. Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah yang menyinari langit-langit dan bumi ini. Bayangkan. Kalau kita mengatakan ini. Maka wajib kita esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua perbuatannya. Dan wajib kita memurnikan semua perebatan kita hanya Allah untuk Allah. Itu namanya wa tawhid al-uluhiyah. Dan wajib kita tetapkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan Allah ribai untuk dirinya dan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya alaih salatu wa sallam. Kerana beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terlalu diperhatikan. Kau lalu perkataanmu adalah hak benar. Sedikan di sini. Kau lalu hak perkataan kamu benar. Jadi semua yang dinisbatkan kepada Allah dalam perkataan baiknya diskusi ataupun Al Quran ini adalah semuanya adalah benar dengan salat yang sahih. Adapun perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sebenar -hadis -hadis -hadis juga semuanya benar dalam hadis yang saya kenapa? Karena wamayantiku anilhawainhuaillahwahyu yuhah. Waktu itu Al Quran, Nabi Sallamu Ma. Aku diberi Al Quran dan yang semisal bersamanya itu apa? Al, Al Hadis. Maka ini harus kita akui dan harus kita bela. Kau rugi hak. Ini saja cukup sebagai bantahan semua perkataan yang menyelisih Berkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana disini ada dibatasi dengan. Berarti kan. Membentukkan khabarnya adalah. Ma'rifah. Menunjukkan bahwasannya benar-benar hak. Tanpa adanya. Kesamaran. Dan janjimu adalah benar. Wa'at. Beda dengan wa'id. Kalau wa'id ancaman. Anjaman. Kalau janji, janji itu adalah hak. Wa likauka dan ketemu dengan engkau adalah benar. Bahkan liko di sini yak tadi menuntut kita melihat Allah Subhanahu wa sebagaimana dalam penjelasan yang panjang lebar dari Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Mukhtasar ataupun Sawaikul Mursalah. Karena ini likauka hakkun. Ketemu dengan konjalah benar yang menunjukkan juga melihat Allah Subhanahu s.w.t. Perhatikan di sini. Maka oleh itu perhatikan. Ini bukan main-main agama ini. Agama ini ada konsekuensinya. Balasan baik ataupun balasan buruk. Ini semuanya akan dilewati oleh hamba Allah Subhanahu s.w.t. Bukan main-main. Adun para munafikin. Mereka tidak beriman. Tentang apa yang akan Ditemui, baik ini balasan baik atau balasan buruk. Jazak yang baik ataupun jajak yang buruk, ini mereka enggak beriman. Adum, kenapa mereka mengucapkan di muka bumi, di dunia mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini? Ya kan? Kenapa? Kerana demi menjaga kepentingan dunianya, hartanya, darahnya, jiwanya. Ya kan? Dan keluarganya dan semisalnya. Wal jannatu haqqan de juga surga. Adalah hak benar bukan main-main bener-bener ada surga. Wal janna di sini adalah jannah yang ma'rufah. Jannah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang sekarang sudah makhlukah, sudah diciptakan. Sekarang sudah ada. Kenapa? Karena uiddat lil muttaqin telah disediakan. Telah disediakan berarti sudah diciptakan. Ya kan? Kita yakin bahwasanya syurga ini telah di sudah ada, walaupun demikian juga neraka sudah ada dan benar-benar ada bukan, ya kan? main wen ini bukan khabar yang cuma sekedar bahas sekedar berita untuk nipu-nipu atau untuk <tuh> supaya orang bisa dikibuli dan mengagumi tentang ketokohannya beliau Nabi kita Muasal Salam tidak, tapi benar-benar ini adalah akan terjadi. Satu hak demikian juga asal, di sini maksudnya adalah kiamat adalah benar, benar, benar akan ada kiamat. Ya kan, akan ada habisnya dunia ini. Dan tentang berita tentang akan habisnya dunia dalam Al-Quran dari awal sampai terakhir penuh dengan pemberitaan tentang akan terjadinya kiamat. Demikian juga dengan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka benar-benar kita yakin bahawa kebangkitan pada hari kiamat pasti ada dan akan ada balasan baik zilat ataupun bu, buruk baik Allahumma laka aslam tu tadi kan Allahumma laka aslam tu kemudian setelah memberikan takrir setelah mentakrirkan tentang tauhid, asma wa sifat dan tentang apa? Ar-Rubiyah. Di sini Allahumma la kassalam tu al-Uluhiyah. Allahumma ya Allah, hanyalah untukmu aku berserah diri. Ini tuh al-Uluhiyah. Mana tu jalur dia adalah apa? Kita wajib memurnikan perbuatan kita, perbuatan hati. Ucapan lisan dan perbuatan badan anggota badan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu Wataala atau dengan diringkas atau hid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Maknanya para hamba Allah harus memurnikan semua perbuatannya hanyalah untuk Allah Subhanahu Wataala nama Taufiq Ta Baal Alul Hiyah. Tauhid itu dibagi oleh alul -il ilm Ada tiga Bagian ar al rububiyah Al-Uluhiyah Asma' wa sifat Dan ini Allahumma alaqa aslam itu Hata Tauhid Al-Uluhiyah Hanyalah untukmu aku berserah diri Tengok Lihat Dengarkan Hanyalah untukmu aku berserah diri Bukan berserah diri kepada selain Allah Sebagian orang mengatakan mati dan hidup untuk kustur. Berarti dia telah memperuntukkan hidup dan matinya. Yaitu Tawihid, apa? Ar-Rububiyah dan Uluhiyah. Dia untuk makhluk sesamanya. Dan ini adalah kafir musyrik dalam Tawihid, ar rububiyyah dan Al-Uluhiyah. Perhatikan. Banyak manusia yang bersumpah terserahkan Allah. Allah. Ini ima syirik akbar, ima syirik asgar Tergantung keyakinannya Banyak manusia yang berserah diri kepada sesembahan dari saran Allah Baik berupa manusia ataupun berupa benda mati Jimat-jimat dan yang semisalnya seorang yang memiliki jimat Ya kan Yang dikatakan apa Jimat sakti Dia pasrah dengan jimat tersebut Kalau dia pasrah dengan jimat dan juga pasrah dengan Allah Ini juga tidak bermanfaat Kenapa? Karena telah menyukutkan orang dengan benda-benda mati tadi dengan jimat. Jadi ini banyak sekali di lewati oleh banyak Adam. Khususnya para pelaut. Khususnya para orang-orang yang kerja di laut. Khususnya para pedagang. Banyak sekali mereka mempertahankan kemajuan perdagangannya adalah dengan cara tersebut. Dan ini perlu diajari dengan kelewati orang seperti ini. Seharusnya seorang itu, kalau memang sebagai pemandu masyarakat dalam memahami, dalam menangani masalah dakwah harusnya benar-benar bertanggung jawab dan paham akan apa yang dihadapi dari kaumnya dalam masalah tauhid yang mereka telah menyelengkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala telah merusaknya baik wabika amantu wabika amantu dan aku hanya dengan kau aku beriman ini juga tahit apa? Ah, ha? uluhiyah dan juga asma awasifat, ya kan? Waalaikum tawakkal tuh ini tahwah al uluhiyah dan nyalak atas engkau waai Allah aku bertawakkal aku pasrah dan ini tidak menafikan mengambil sebab, tidak menafikan mengambil sebab seperti seorang yang sakit mencari obat yang diizinkan oleh Allah sebagai sebab yang mustad. Sebab yang musbat, tak sebab yang ditetapkan. Karena sebabnya ada dua. Sebab al-manfi, sebab al-musbat. Berarti kan, sebab yang terdiriadakan adalah. Mencari sebab dengan cara yang haram. Cara yang dilarang. Seperti mencari kesembuhan keudah dukun. Mencari kesembuhan dengan minum obat yang haram. Dan yang semisalnya. Nah. Dan mana disini tawakal tuyani aku hanyalah bertawakal atas engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak menafikan mengambil sebab. Sebagaimana orang-orang sufi. Ya kan. Tawakal cukup tanpa mengambil sebab. Duduk di kamar. Duduk di ruangan. Duduk saja nanti datang makanan sendiri. Ini katanya. Ini tidak benar. Bahkan kita harus mengambil sebab. Seperti mencari pekerjaan dengan sudah mencari kemudian kita bertawakal. Kita mencari dan kita bertawakal seperti kita mengikat ya kan? Kambing kita agar enggak lepas. Dan itu dilakukan dan kita bertawakal. Wa ilaika anabtu, demikian juga, wa ilaika dananya kepadamu aku kembali. Ini juga untuk pengakuan bahwasanya hamba ini ada ujungnya ada perhitungannya wa ilaika anabtu ini sebuah pengakuan bahwasannya dari beliau sasanya bahwasanya beliau adalah mengaku bahwasanya beliau akan kembali kepada Allah tentunya akan ada perhitungan baik dan seleknya apa yang kita lakukan wa bika khosamtu tengok mukhasam pertikaian perdebatan harus dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa taala Membila hak kita adalah hak yang diizini oleh Allah SWT. Bukan hak yang tidak diizini. Ya kan? Tapi kita membilah hak kita. Hak yang diizini oleh Allah SWT. Membilah dakwah. Dakwah yang diizini oleh Allah SWT yang diridhoi. Ya kan? Mukhossamah pertikaian. Hanyalah karena membilah Allah SWT. Ini benar-benar membutuhkan apa? Ilmu. Apa hanya Allah? Apa itu agama Allah yang benar? Sehingga kita kita kita membela tentang apa yang kita bela. Ini benar-benar memang apa yang Allah ridhai. Bukan semua sekedar apa orang itu membela, membela haknya, membela apa yang dia. Dukung ternyata apa di atas kebatilan. Dan betapa banyak manusia yang sekarang ini, ya kan? Melewati beberapa mukhawamah pertekian, ya kan? Tapi apa? Bukan karena membela agama, tapi apa? Membela hizb-nya. Kelompoknya, partainya, karena keluarganya. Ya kan? Karena kawannya, karena kaumnya. Ini yang paling terbanyak di muka bumi ini. Dia yang benar-benar murni membela karena agama Allah Subhanahu inilah yang sangat sedikit, sangat minim. Kenapa? Karena ini tidak termasuk khususnya alu alu tauhid. Di mana kita sekarang ini menjumpai banyak manusia bertikai antar organisasi apa karena agama Allah tidak tapi karena apa? karena kar organisasinya dan bukti sebagai pernyataan kita ini organisasi dia yang batil yang rusak yang membawa kemungkaran tetap dibela ketika punya yang lain tidak dibolehkan ketika punya yang lain tidak dibolehkan maka oleh itu mukhasamannya pertikaiannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala bukan kalimat Bika ini tidak dipakai. Wabika khosam tu ini. Tapi ini pun pengadilan doa ini dihafal oleh segendap manusia. Banyak manusia menghafal ini. Tapi apakah maksudnya paham? Tuntutannya paham? Ini yang perlu kita harus paham. Jangan sebagaimana orang yang enggak paham. Wa ilaika hakam tu. Tengok. Wa ilaika. Dan hanya kepada engkau aku berhukum. Ini cukup. Banta terhadap para. kan Percandu demokrasi. Ya kan? kenapa karena demokrasi ini adalah tidak ada lagi kata bahwasanya berhukum kepada Allah apalagi khusus kepada Allah sebagaimana konteks ini wa ilaika hanya kepada engkau aku ber ini tidak ada semuanya telah batal Allah ini adalah khurafat menurut mereka Allah ini khurafat kenapa kalau kita akan mereka sedang mengatakan dia ya khurafat kalau memang benar-benar mereka beriman bahwasanya Allah punya hak untuk kedepankan hukum, hukumnya kenapa bukan didahulukan? bahkan firman Allah, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, dengan makna yang muhkam, dikatakan baik itu semua pendapat. kalau suatu pendapat perlu diukur dengan pendapat yang lain dan perlu dihitung mana yang lebih banyak. Ketika kala pendukungnya maka tidak berlaku. Ah. Apakah kemudian di situ dikatakan bahawa ila hakam tu bohong? Walaupun dutupkan di siang malam. Ya kan. Untuk akan menjadi penguasa dengan membaca doa ini. Tidak berarti. Cuma di mulut tidak sampai ke hati. Berarti kan nih, ini. Fagfir li maqadam Ini suka Tuhi al-Uluhiyah. Fagfir li maqadam tu. Maqadam tu. Fagfir li mah, ini adalah semua apa yang telah ku kedepankan telah lakukan. wa ma'akhur itu adalah apa yang akan kulakukan nanti ampunilah semua kekurangan yang ada pada diriku bahkan perbuatan-perbuatan yang baik seperti salat ini juga kita tutup dengan apa istighfar kenapa? karena perbuatan yang kita lakukan berupa salat ini adalah banyak Sekali kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kita penuhi tentang haknya Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangannya ini dan itu. Kadang kita lalai dalam apa yang kita dengar dalam bacaan bacaan yang kita dengar dari seorang imam. Atau doa kita yang kita usahkan dengan mulut kita, kita tidak sampai kepada hati kita. Maka, ya kan, di syarikat kita minta ampun setelah kita hasil sholat. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik diakhiri dengan istigh istighfar. Wasartu wa'alantu. Dan semua apa yang ku rahasiakan dan semua yang ku kulakukan terang-terangan semuanya ampunilah aku. Ghafirli maka ampunilah aku. Ini semuanya adalah pengakuan tentang tauhid apa? Al, al Uluhiyah dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah mengajarkan kepada umatnya agar hal ini diketahui oleh umatnya Diketahui secara lafadznya, diketahui secara maknanya, dan juga diamalkan sesuai dengan tuntutan-tuntutan apa yang telah kita ketahui tersebut, baik lafadznya ataupun maknanya. Kenapa? Karena surat-suratan mula diutus. Apa? Innama fistu mu aliman. Hanya saja aku diutus sebagai penga pengajar. Maknalah itu semua yang terkait dengan syariat Allah adalah pengajaran bagi kita, bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana? Apa yang kita lakukan? Maka kita tiada lain harus menuntut ilmu. Mencari ilmu yang telah beliau ajarkan kepada umatnya. Maka bersyukurlah. Jadi, Allah SWT. Diberikan kemudahan. Diberikan taufik. Untuk gampang dan lapang. Dalam rangka mencari ilmu. Faris. Menurut -men -men pak? Perhatikan. Jadi. Bersyukurlah kita semuanya, kita bersyukur Diberikan taufiq oleh Allah SWT dalam rangka menghadiri Majlis ilmu Kenapa? Kerana ilmu inilah yang diwariskan oleh beliau Sallallahu alaihi wa kepada umatnya Beliau tidak mewariskan dirham Tidak mewariskan dinar Tapi mewariskan apa? Ilmu ya kan Alimahu man alimahu Jailahu man ya kan Ngetahulah orang yang mengetahui Bodohlah orang yang bodoh tentang apa yang beliau waris kepada kita kepada umatnya. Semoga kita termasuk orang yang diberikan kemudian terus sampai akhir hayat dalam mempelajari ilmu ini. Jadi ilmu ini ya ikhwa perhatikan, enggak ada ujungnya kecuali sampai apa? Sampai menal menal mahat ilal lahat dari ayunan sampai liang lahat. Itu situasi mencari ilmu. Dikira, kita sudah sampai mencari ilmu. Jangan digoda kita sudah capai mencari ilmu. Kita sekarang mencari harta, mencari duit, kerja, tidak. Pekerja di dalam memutuskan dalam rangka mencari ilmu. Taib. Anta ilahi, anta ilahi la ilaha ilahi ghoiruka. Ini adalah sama dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Engkau adalah sesembahanku. Tiada sesembahan bagiku selain engkau. Ini dzatusan yang benar. Tajukku selain engkau, ini enggak ada sesembahan yang benar. Ya kan? Mabhulah engkau sebagai sesembahan dan khusus engkau yang aku ibadahi selain kau tidak punya hak untuk kuibadah walaupun mereka adalah sesembahan-sesembahan yang banyak di muka bumi ini. Tau. Ada sanad sahabat Muhammad, ada sanad Sufyanu bihadza. Kata Imam Bukhari, ashab bin Muhammad menisahkan berakami dengan ini sangat dari apa? Dari Sofyan Dengan hadis tadi di atas Wakaula antal haqku wakaulal haqku nah. Dan berkata sahabat Sofyan antal haqku wakaulukal wa haqku Engkau adalah ma'ah benar Dan perkataan kamu adalah benar Ini semuanya dari segala yang telah kita ketahui Kitab ini judulnya apa? Kitab Tauhid dan Tauhid itu dibagi oleh lalu mencuma tiga. Tauhid rububiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid as wa. Sifat dan ayat dan hadis ini terkandung di dalamnya apa? Tiga macam Tauhid. Maka itu tentang setelah kita mengetahui tentang tuntutan dari hadis dan ayat ini. Ada tiga Tauhid yang ada dikandung oleh hadis dan ayat ini. Maka kita tinggal awal. Tuntutan yang kita harus lewati. Tuntutannya. Saya berkata Sayyidina Muhammad rahimallahu taala. Adzan. Adzan. Cepat. Asyara wa hadza Ini adalah doa ushtiftah yang sangat besar, doa pembukaan dalam salat yang sangat besar. Besar besarkan kandunganannya. Wa ushtiftahun Ini adalah istiftah yang sangat panjang wa yushbihu fi Muslimun min hadisi Ali radhiyallahu anhu fi istiftah adzan dan yang menyerupai hadis ini dalam dua istiftah yang sangat panjang yang panjang juga ada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam dari hadisnya Ali radhiyallahu anhu dalam dua istiftah juga waktu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam istiftah mutaaddidatun Kanis tak milukah awal amal dah kulupi solat pada tak dan telah datang riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa istiftahat mutad tidak yang bermacam-macam dulu beliau gunakan doa doa istiftah ini awal kali beliau masuk dalam solat setelah tak beratur jadi perhatikan ini solat yang kita lewati setiap hari itu Ya kan, tidak ada doa sebelum takbir. Setelah takbir ada doa istiftahat, doa doa istiftah doa, -doa pembukaan. Kita banyak menjumpai manusia sebelum takbir. Allahumma sholli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali. Dan ini ilmu dari mana? Ilmu dari taklid. Ilmu dari semua mengikuti orang yang pernah mengusam itu kemudian diikuti tanpa. Taulah nasanya. Adapun sebelum takbir nggak ada doa untuk salat. Setelah takbir menggunakan doa istifta ini doa pembukaan yang tadi telah kita lewati dantaranya. dan daranya dari ini Allahumma ba'id ba Wa baena koto ya ya. Kamabat ta ba maghrib. Ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan kesalahanku. Baena diulang dua kali untuk takbir. Ala ma ba baina baina baina khotoyaa yaa untuk takkid. Ini kita lewati dari penjelasan dari Sahabat Ali Adam. Ayat di sini diulangi dua kali untuk takkid, untuk penguatan makna. Kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Sini tidak diulang. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Di sini tidak diulang antara masyriq dan ma maghrib. Jadi baina diulang dua kali maknanya untuk penekanan ma makna. Itu makna takkid. Ini ayat dari Sang Maha Adam dalam sebagian kitab yang telah kita lewati. Allahumma nakkini minal khotaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunakkasu al-abyadu minad danas, bagaimana? putih itu dibersihkan dari kotorannya. Allahumma ghsil khotaya ya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air. Ya? Eh? Salat abah abah es kalbarat sal salju saltebal nah di sini ada adam air ada salat ada barat semuanya hal-hal yang dingin untuk mencucikan abah untuk mencucikan dosa dosa kenapa dosa disuci dengan dengan yang dingin padahal yang mencuci koteraja itu adalah yang cepat bersih dengan apa? dengan air yang hangat. Apa munasabahnya? Saya bisa jawab. Apa munasabahnya? Apa? Sisi kesesuaiannya Dosa-dosa itu dibersihkan dengan air dan es dan ha? embun. Apa maksudnya? Siapa yang pernah melewati? Dan ini pernah kita lewati dalam deras kita. Siapa yang ingat? Hah? Gimana siapa yang ingat? Apa kesesuainya? Perhatikan ya, ikhwan. Kalau baju kotor dicuci dengan air dingin atau tempat bersih? Seperti dicuci dengan apa? Dengan air. Seperti dicuci dengan apa? Dengan air apa? Air air hangat atau air panas. Nah, di sini Kenapa di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya kesalahan-kesalahannya dibersihkan dengan air dan es dan apa dengan salsun? Kata ibnu Taimiyah rahimahullah ta karena dosa-dosa itu adalah panas. Dosa-dosa itu adalah apa? Panas. Maka sangat pantas, sangat layak, ya kan? Dibersihkannya dengan yang di yang dingin. Ini terlalu perangkat lewat dalam darah kita. Wah Taizul Alam. Taib Nafum. Doa istiftah itu doa doa istiftah ini juga. Kita kandung dalamnya abad Tuhid. Apa? Tahu tak semua sifat. Ya kan? Tahu tak apa? Al-Uluhiyah. Allahumma. Dan juga Al-Rububiyah. Wal-siftah wal-ladhi rawahu umaru.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 Wa ta'ala jadukah. Jadi apa? Keagunganmu. Dan tidak ada sesuatu yang tidak berada disembah kecuali selain, selain engkau. Ini yang direzakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Doa ini. Ini yang dipilih oleh beliau. Doa istifat ini yang dipilih oleh beliau. Wa min ha'al istifatah alladhi rawahu ibn abbas ratalah anhumah wa akhraza al-mu'allif hunah. Wa min ha'al istifatah dan termasuk doa istiftah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhum dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di sini wa kharrajahu fi bilail yakni doa ini juga dikeluarkan sebelum kitab ini bahkan masih jauh di sana di awal-awal yang dalam kitab tahajjud bilail wa kharrajah Muslimun aidan fi ahaditsish shalah fisafar jadi kenapa Muslim mengeluarkan doa istiftah ini dalam beberapa hadis yang terkait dengan salat dalam safar Artinya tidak ada beda antara yang dibawakan lima bokor dengan lima muslim dalam pembikiran takwib. Kenapa? Karena tahajud juga lakukannya di malam di malam hari. Dan safar juga disyaratkan dalamnya tah salat tahajud. Wa doa istiftahin tawil. Doa pembukaan yang panjang. Allahumma ma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardhi wa man wa fil akhir qayyam Qayyemu lafaz yang lain Qayyamu al-akhir Qayyumu samawat Qayyumu samawati wal ardhi wa man fiha maknanya semuanya sama, -sama. yakni Allah yang menegakkan langit, langit dan bumi dan siapapun yang ada di dalam langit, langit dan bumi ini Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardhi wa man fiha Walakal hamdu walakal la la la lakal mulkus samawati wal ard mulkus samawati wal ardhi Walakalhamdu anta mulk al-sama'atul ardh walakalhamdu anta al-hakku wa ba'duk al-hakku wa qauluk al-hakku walikau al-hakun walzina tu hakun wanaruh hakun wassaatu hakun wanabiyunah hakun wa muhammadun hakun Allahumma lakaa aslam tu wa bika amantu wa alaika ta'wakal tu wa ilaika anabtu khasamtu, wa bika khasam tu wa ilaika hakam tu fagfir wa ma akhartu, wa ma ashrartu, wa ma alantu, wa ma anta bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini riwayatnya Bukhari dari Imam Muslim. Ini ada sedikit tambahan. Jadi lafal-lafal yang terkumpulkan di sini yang lebih panjang dan lebih banyak maknanya itu yang lebih afdal. Wa la shakka fi bayanu abdi, <tik> perhatikan di sini. Ini kata dari kata dekat kalamnya Sayyid Bathrah rahimahutaala, wa <tik> la shakka bayanun Bayan udak abdi wahad jatihi ilarabhi dan ini tidak ada keraguan dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya hamba ini lemah ada penjelasan bahwasanya hamba ini butuh kepada rupnya maaf um kita miliknya Allah anta kuy musawatul rahman fihi kita tidak bisa bangkit kecuali Allah yang membangkitkan Apakah sekarang berhak kita akan menentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam membuat tandingan baik dalam terhad terubut dan uluhiyah dan semua sesuat tidak ada haknya tidak ada bagi kita. Wahfih bayaunudhul abdi wahadzilaharabi wa kama lilutfihi jangan salah ada penjelasan bahwasanya benar-benar Allah itu maha lembut, maha penyayang, maha pengasih. Subhana wa taala wa qudratuhi taala. Dan ada disebutkan bahwasanya Allah Maha mampu. Dalam hadis ini juga dalam, dalam doa ini benar-benar Allah dalam Maha mampu. Mulik kemampuan yang sempurna wa bi ayyus astamilal abdu hadha tarall wa hadha taratan wa hadha taratan dan wajidir dan sepantasnya. Dan semantasnya seorang hamba menggunakan doa istiftah ini sekali ini dan sekali ini dan sekali ini dan sekali ini. Artinya apa? Dengan macam-macam doa ulistiftahat ini sepatutnya seorang hamba sekali-sekali menggunakan sekali ini sekali yang yang lain. Dan telah kita lewati sebagan yaqwa di sini. Anak-anak kita telah melewati tars apa? Sepat salat nabi seraringkas dari kalamnya sana seralbani, ya kan? Di sana di bahkan banyak sekali macam-macam doa istiftahat yang dibawakan oleh beliau dan ini bagi anak-anak kita tolong dirusuk kembali dan kalau bisa di dihafal. Baik, insyaallah kita akhiri dalam tersita ini alhamdulillahirabbil alamin dan sampai kita semua pada waktu yang akan datang.